вгору піднялося 102 руки зі 103 присутніх у залі. Любчик, який спокійно, з іронічною посмішкою спостерігав за дійством, що відбувалося, підвівся. «Що ж, результати голосування переконливі. Сподіваюся», вам ніколи не доведеться жалкувати за своїм вибором. Вітаю нового керівника. Вітаю Костянтина Георгійовичу. Він потиснув руку Кондратенкові і вийшов, гордо несучи свою орлину голову. Софія, так і не піднявши руку ні за, ні проти, вийшла за ним. Любомире, стривай. Не треба, Софія, повернися до залу. Я не хочу туди. Ці люди збожеволіли, вони не розуміють, що чинять. Зараз вони одним рухом руки перекреслили власне майбутнє. Можливо, і перекреслили. Любомир нервово запалив. Йому важко було витримувати цю розмову, важко тримати на обличчі посмішку і приховувати тремтіння пальців. Та він тримав її цю кляту посмішку, тримав, немов гирю, величезним зусиллям волі. Збоку видавалося, що розмовляють любо і приємно двоє друзів, у яких жодних неприємностей. Збори закінчилися. Люди виходили з залу. Софія, не стій поруч мене. Не дратуй ос. Хочеш ти цього чи ні, а Кондратенко тепер твій новий директор. Любомира, чому так? Чому керує сліпа, глуха, тупа більшість? Може, колись це зміниться? Давай повіримо. Кондратенко тішився перемогою. Все здавалося таким простим і легким. Ось тобі кабінет, телефон, ось печатка. Керуй, чоловіче. А цього він якраз і не вмів. І спробував не робити нічого. Вийшло чудово. Викладачі ходили на заняття, студенти вчилися. Здавалося, директор у цьому справному механізмові взагалі зайвий. Бо ретельному викладачеві наглядач не потрібен, він і без того працює добре. Але дачому тим паче. Ніхто не контролює, гуляй, душе, пекла нема. От ті, що люблять погуляти, найгучніше кричали і найвищі тягнули руки за, в надії, на майбутню вдячність шефа. Отак От і працювали, поки на голову не впала стеля. В абсолютно прямому значенні. П'яний кочегар Петя заснув собі. Вдарив мороз, труби замерзли. На ранок залило водою дах одного з корпусів, аудиторії другого поверху стали непридатними для занять. Настала пора директору підбати подбати про ремонт. Якби ж він знав, як це робиться. Куди потрібно йти, де вибивати? Пробував по телефону, не допомогло. Ніхто не прибіг рятувати. Довелося вчитися, осягати, премудру науку керувати. Софію це мало обходило. Мала досить власних клопотів. Відколи Максив став вічно ображеним і невдоволеним, Уся хатня робота, всі проблеми лягли на її плечі. Цей вантаж не гнітив, давно звикла. Рякала незрозуміла і нічим не виправдана поведінка чоловіка.